Artzea egunan? Bai, egunan zoi. Beraz, talde batekin joan zara Hor Notre Dame delandetara eta han uh, zabiltza zenbat uh, joan zarete? Bai, hori izan da Euskal Herria zuzenetik uh, antolatu den brigada bat haste oso baterako eta ogoita bos bat lagun inguru uh, gara emena uh, bai paralde bai egualetik uh, larun batetik uh, asida jendea tortzena uh, Eta beraz, haste hozuan zehar, ba... Zad ere dugu. Baita ere, hemen dauden uh, auzolan batzuetan parte hartu. Beraz, hau antoratuada Euskal Herria zuzenean festivaleko kideekin, edo erkarteko kidekin Beraz, ba beste batzu ere tortzen dira, zta horretan horretarazten dugu Euskal zuzenean uh, zadeko batzu etorri zirela? Bai, ala da. Eta gero, ba, zen Elkartruke horrekin txegitzea eta ba, proposamena aterazen Euskal Lunek zaten nahi bat zuten bizitzatu, zela ukera hortarako. Beraz, dei bat zabalduzen eta horrenkari ba, Euskal Nakaien deak ezena eman du. Eta hasi gira larun batetik hemengo ba, etxalde batzu bizitzatzen baita ere hemengo dinamikata borrokak ezagutzena. Ba, dugu egitara hau aski uh, kargatua eta bon momentuz jendea diziki konten, harreman uh, politak uh, dira sortzen, uh, eta pixkat da uh, den uh, ereduak ere ezagutzen, ba, bizi praktikak, uh, elkarbizitza koizpenak uh, hemen diren ere uh, borroka desberdinak uh, eta las egituuko dugu egunez egun uh, Beraz, jonen larun batean abiatuak, ze autoz edo autobus bat behar behar antolatu duziek guziek batera? E, Zori barne mailan antolatu da zerrenda bat egintzen, ikusi e, jende bakotxan hundik eldu zen Euskal Herriko Zepuntutik, eta gero ba, jendea elkarrekin akomeatu da bertara iristeko. Bon, batzu hundxa eldu dira, beste batzuk <laughs> bidean galdu noski, baina azkenean ba, pixkanaka jendeari da etortzen, aztean ere txarrere... Beste batzuk etortzeko gira Beraz horotara kontatzen dugu gutxi gara bera Ogoi bat lagun izanen girela Bataz beste Zade, Zada biziki haundia da Boroka hainitze do tokia Aski zabala da Ze egin duzio horain arte Larun batetik etorriak edo hor zarete ze, Zertaz hitz egindizute edo ze orkestu dizute uh, Lehen gaba pasadugu Eskal herrira etorri ziren uh, Zadizta bat etxeana, beraz etxalde hau uh, okupatu zuten duela iru urte, ez da zad bertan, just onduan da, baina uh, etxalde hori uh, benzi uh, enpresak uh, erosi zuena, ereportua uh, eraikitzen ikitzen bazena, uh, bertako laborari bati, kalte orden gisa, etxe hori uh, emaiteko. Eta bitartean ba emengo okupatzaile ekartu dute etxe hori, Beraz hor uh, ba, biziteke dute, baina baita ere uh, atelier hainit baituzte, ba, hemen lantzen dute arroztegia, zura, zerigrafia uh, ba, eta tailer bat ere. Beraz hor egon gira, eta gero uh, atzo izan gira lanue bertizeneko beste txalde batean, hori ere uh, txalde okupatu bat da, benzien enpresarena ere, eta hor uh, aunje eta nanteko bi kolektibok uh, txortan uh, kontsar bat montatu dute, eraso hotea transformazio gela bat ere eta bertan ba, barazki, fruitu eta bestia kontserbetan ez hartzen dute. Momentuz uh, hori egindugu eta gaurtik goitik gehioz hartuko gira azaderezmuaren uh, barnean edo eta bomba gara egunez egun, egun honen uh, gira bisitatak egitena eta gero badira ere ausolain ausolan hemen marchana uh, parte hartuko dugu, taldetxoetan normaleana Ba, talde politak girenez, banatzen halko gira, eta hor, ba, bada piskatenetarike, bada eraikuntza, bada baratzea, bada egera baten bisita ere, eta bon, gero ere gunez egun nola gerta, ba, ikusiko dugu, eh, jendeak zer gogo duen, eta idea orokorra ezanki, piskat, ba, guk ezagutu ezagun emel ere muau, piskat, sakonean, eta gero noski ere harremanak ba, eh, emengo jendearekin lotu. Eta bon, gauza, hainitz ikusta dituzla edo gauza haitztzetan partetartzen norako agerara dute zuengan uh, ango jende. Ba momentuz biziki ongi jadanik uh, uh, jende desente jakinean zen uh, Eukal herritik etortzen gine, ginela eta gero ere janik uh, zareko batzuk uh, eskal herrian izan ziren ez dauguntan informazio bitzuli bat egiten Baia da harreman bat a, sortua zen, beraz alde hortarik barrerera ba, bezikia egiten digute, jendean itz interesatua da ere Euskal Herriko egoerari buruza, Anitzzek ez zute baitezkoa da ezagutzen edo gutxi eta etzi badugu pentsaturik egitea informazio gaualdi bat Euskal Herrriari buruza beraz zadeko jendea komitatua izan da ba gurekina solastatzeko eta haiek ere haien aldetik badituzte gurekin etordu batzu finkatuak ba hemen gertatzen denari buruz uh, sakonki agomintatzeko ala nola aireportoaren kontrako dinamika orokorra ere ezertan den uh, kanporaketaren mehatza eta gero ere ba gune bakotzean uh, nola bizi direna uh, zare egiten duten eta Eta beste Eta dius toki hori haipatzea aprobozatzen izot, baina bax minuten buruan, charriarte egiten izot Ba e, grazie